Harmadik fejezet. A limuzin a él Dehogy állt elő a limuzin! Láthatod, a magyar bokrok rejtekében épp egy bűzölgő ősztetemet zabál. A jó öreg talán valamikor a 20. század gépzsírral átítatott hajnalán gyártott ében fekete Lincoln gép kocsi motorház teteje hangos csattogással csapódik fel és le az éjszakában, ahogy a vérző, porrá tört csontú dögöt rákcsája. Mintha csak egy bolond, fém edény fedőket csapkodna, ha soká hallgatod, belefájdul a fejed. Motorja elégedetten doromból, kipufogó csöve szórakozottan köhétsel, ahogy az emlős csontok ropognak szigorú fémajkai között. Várjon csak, miniszterelnök úr, mindjárt betöröm önnek! Ajánkozik az egyik krampus és egy régi módi sofőr ránt elő a bőrtarisznyájából, amit azon nyomban a fejébe is csap. Szarvai kiukasztják a fejfedőt. Klik, kláty! Habogja bátortalanul a radiátor fiú, de a sofőr Krampusz akcióba lép. Egy pillanat alatt a limuzin hátán terem, ami hiettében a hóra köpi az összeroncsolódott őszullát, s a kerekei vadul felpörögnek. Őrült futam veszi kezdetét, a riad gépkocsi körbe-körbe szágult a magyar bokrok körül, néhányat el is gázolva, a hátán a Krampusz rodeós vidámon kúrjongat, majd felfedez egy nyitott ablakot az autón és bemászik rajta. Oda benne aztán a sofőrülésre kúszik, és patájával a fékretapos. A Riat Lincoln limuzin erre lecövekel, de félelmében még maga alá vizel, sőt, össze is szarja magát. A kipufogó csőből kiplacsanó, gőzölgő bélsárban erdei állatok törött csontocskái csillannak. Miniszterelnök úr, a limuzin most már tényleg előállt? Vigyorog a krampus, a sofőrűlésről, hegyes fogai, miniatűr cseppkövek. Miközben testőrei betesékelik a radiátor fiút a recsegő hátsó bőrülésre, a kormánykereket szorongató téli ördög további szolgáltatásait is felajánlja. A nevem Gáspár én vagyok a közlekedésügyi miniszter, egyben a fővadászmester. Csak füttyentsem bátran, ha szüksége van rám. Profi vagyok a luxus cikkek elejtésében. Jófélek Kuba szivarra vágyik, mi sem egyszerűbb. Az úzmós kövek alatt fészkelnek, apró rovarokra vadásznak. De vigyázni kell velük, mert tömény, dohánylevelet köpnek az ember szemébe, amitől akár meg is vakulhat. A többi luxus termék mind Elég a hullaszagot követni, és már is falatozó ármeni öltönyre, vagy a halott húst belülről zabáló Rolex-órára bukkanhat a tapasztalt vadász. Egyszer még egy ötszemélyes, 26 befúvóval rendelkező dzsakuzit is elejtettem. Egy döglött rozsomákot használtam csalinak, amit két napig alkotmányjogászok könnyében pálcoltam, hogy igazán átható legyen a bűze. A végeredmény magáért beszélt. A fél erdő paragrafus jeleket öklentezett, de a jacuzzi nem tudott ellenállni a pikáns tetemnek. Mikor belédurrantottam a 27. lyukat, már a fél állatot felzabálta. No majd a kastélyban kipróbálhatja. Én mondom, nőre sincs szükség, ahogy az a buborék bestia kényezteti az ember herezacsiját. A helyetben nem reklámoznám a miniszterelnök úrnak, hogy a koszos seggeddel néha becsicsülsz a jacuzziába. Mordul rá az anyósülésre telepedett izmus krampusz, aki időközben egy napszemüveggel fette el villogó szemét, hogy mi célból, csak találgatni lehet, hisz odakint sötét éjszaka terpeszkedett. Mindössze ez a két krampus szállt be az autóba, a többiek azt a parancsot kapták, hogy szóródjanak szét a közeli erdőben, egyelőre nincs szükség a szolgálataikra. Ne is hallgasson rá, Menyhért vagyok, a rendészeti biztonsági szolgálat parancsnoka. Egyben a marketing felelős, meg ki tudja még mi minden szarnak a vezetője. Lúgy, luty, lúgy. luty, a hátsó ülésről a megszeppent radiátor fiú. Ööö, hogy ne, miniszterelnök elminiszterelnök Biztos, Hagyja rá Menyhért. Lényeg a lényeg. Igazán hihetetlen jelenet volt, amit ott a faluban prezentált. Sok kampányfogást láttam már az életben, de ilyen pompásan kidolgozott hatacárét még nem. Szükség is volt rá, hogy mondani szokás. Kicsit túltoltuk már ezt a szívkitépő bagolypap dolgot. Bár ő amúgy is csak egy ideiglenes válságkezelő miniszterelnök volt. Az elején még nagy feltűnést keltett, szerette is a nép, de láthatóan kezdtek már belefáradni a dologba. Az ember bizonyos idő után ráun az állandó melkas felszakításra és arra, hogy a sebében kotorásznak. De legyünk igazságosak, ami a politikát illeti, sosebb a csonkításokkal van a gond, inkább a körítéssel. És nyílnak az éjszaka sebei, a rohanó, tűlevelű fák, varratok, mögöttük lüktet a rémálmok ruganyos kalamájó húsa, a suhanó limuzín reflektor sugarában olykor feltűnik egy-egy hóember, amit világító szemű farkasok marcangolnak. A hó valódi vörös vér csordogál, gőzölgő belek, mint forró, vizes rongyok csüngnek a hólabda testekből. A radiátor fiú semmit sem ért abból, amit menyhért magyaráz neki mindenféle kampányokról, válságkezelésről, politikai stratégiákról, pedig szeretné felfogni, mert érzi, köze van valahogy ennek az egésznek a néphez, a vacogó falusiakhoz, akiken segíteni szeretne. Merengve forgatja újai között a termosztátfejet, miközben kinyújtóztatja sovány tagjait az autó bőrülésén. Biztos, hogy ő az új miniszterelnök. Beszélni se tud emberi nyelven, olyan, mint valami törött vekker. push a kormánykereket szorongató gáspár, a másik Krampus hegyes, macska-szerű fülébe. Viccelsz, ezzel megfogtuk az Isten lábát. Sosem baj, ha a nép egy szót sem ért abból, amit a vezetője hadovál. Gondolj bele, egy lojális tolmáccsal teljesen kézben tarthatjuk a kormányzati kommunikációt, mormolja Menyhért. No de nézzük, mi minden jóval szerelték fel ezt a tragacsot. Koszos karmokban végződő kurkumagyakér már a műszerfalon játszadoznak, amin különböző színű, kiálló gombok sorakoznak, mint apró mélytengeri kadlók. Van itt minden, ahogy látom. Ügyes volt gáspár egész jó kis csotrogány cserkésztélve. Jóvadásznak tanított apám. Duruzsolja a sofőr, megpöccintve a sapkáját. Meséltem már arról, mekkora jáger volt az öreg. Nedves kutyahorrok, mint kövi rózsák nőttek a hónajában, Minden reggel kinyújtott kézzel a földre feküdt, és ahogy szimatolni kezdtek, a hónalj nózik, azt is meg tudta mondani, mit szart ki egy nyúl két kilométerre a kis erdei kaibánktól. Egyedül anyámat nem szerette ölelgetni. Állítólag elviselhetetlen volt a szaga, bármi sose éreztük. Azt mondogatta, hogy anyámban meghalt valami. A kutyahorrok kiszimatolták a szagot. Mennyhért, elengedi a füle a sofőr csacsogását, hisz ezerszer hallotta már ezt a sztoriát is, és oda kiállt a hátsó ülésen zögykölődő fiúnak. Jöhet egy kis pesgő, miniszterelnök úr! Azzal megnyomja a peskő feliratú gombot a műszerfalon, a kölyök pedig nagyot ugrik ijettében, ahogy felgördül egy oldalrekesz mellette, és hosszú pohárban, gyöngyöző tartól elő egy láthatatlan fogantyú az üregből. Ám túl nagy lendülettel teszi a pohár lepottyan, és a nedű az autó padlókárpittyen végzi. – csak, van itt arany is! – Menhért megnyomja az aranyfeliratú gombot, mire újabb rekeszt nyílik hátul, ami aranyfogakat kezd köpködni a radiátor fiúra. A repülő pótfog repeszek, elhajított kavicsokként suhannak a riadkölyök felé, majd lepatokzanak róla. A fájdalmas klatyogáson aztán jót kacag a két krampusz. Haddjál neki tömjént is, Menyhért! Rikkant a vezetőülésből Gáspár, mire egy újabb rekesz, mézgás gyanta kavicsokkal kezdi haigálni a fiút. Jó érzés a luxus, mi? Na mit kapjon még? Érfogót, maláriát? Úgy látom ez a limuzin tényleg mindennel fel van szerelve. Röhögcsi a Gáspár. Inkább a vezetése koncentrálj, te bogár. Én pontosan tudom, mire van szüksége egy miniszterelnöknek. Mormog negyhért, és megnyomja a prostituált gombot, mire hatalmas, hamvasztó kemence ajtóméretű rekeszt nyílik valahol az utas térben és felköhög egy amputált kurvát. A nő zsák krumpliként koppan a padlón, rögtön meg is erezte egy zsíros káramkodást. – Az anyátok, hamuszaros urnáját csapdossátok így a földhöz, vagy még jobb, dugjátok fel a szőrös picsátokba. Hihetetlen, mi mindent ki kell állni egy tisztességes nőnek ebben a szakmában? A luxusautó szülte prosti atlankodik még egy darabig, aztán bánatos szemét a radiátor fiúra függeszti. A kisémolett, teljesen kopasz és mesztelen fiatal nő, elvisz a görög a padlón, ahogy gáspár a kanyarokban rángatja a kormányt. Olyan, mint valami bontott csirke, a lábait comb táj csapták le, a karjait válból amputálták, valószínűleg, hogy beférjen a neki szánt rekezbe. Sápad bőrét számtalan sebborítja, régi vágások beheggett nyomai, cigicsik kégések fájdalmas mementói. Láthatóan jó néhány úriember kielte már rajta ilyen-olyan vágyait fellvágták a nyelvét ennek a szipért, Jólak? Kommentálja a dolgot menyért. Majd, ha a kastélyba érünk, patkolunk neki is a fejébe két szép szarvasagancsot, az többnyire elveszi a kedvüket a dumálástól. Ekkor a napszemüveges Krampus előhalászik a combján pihenő börtáskából egy Polaroid fényképezőgépet, hátrafordul, és azt mondja: Cheese! Vaku villanás! A masina undorodva köpi ki az elkészült fotót, amin a megszeppent radiátorfiú, az ölében aranyfogakkal és tömjénnel, egy bőrülésen csücsül, a lábánál elgurult pesgős pohár és egy mesztelen indjó. Büszke vagyok rád menyhért. Még egy órája sem miniszterelnök, de már van egy kompromittáló felvételünk róla, amivel később megzsarolhatjuk gás pár, és örömében még a dudára is rácsap, amitől az autó megegni kezd, akár egy tökön rúgott kecske. Látod, engem sem nevelt végletesen hülyének az apám magyarázza menyhért, az értékes fényképpel legyezgetve magát. A vén fasz minden nap lefotózott gyerekkoromban szarás és húgyozás közben, és később azokkal a képekkel zsarolt, hogy csináljak meg neki minden baromságot. Azt mondta, ha nem takarítom ki az egész házat, teliragasztja az erdei fákat a töpörödött kis kukimmal, és rajtam fog röhögni az összes krampusz az erdőben. – Bölcs, fickó lehetett. Nem indult valamelyik választáson? – kockáztatja megáspár. Ez még a régi maradi időkben volt, nem? Akkor voltak még választások. Vicces, hogy kérdezett Gáspár, mert bizony majd nem indult, de már csak a kivérzett hullája, mondhatni. Egy este, amikor már elegem lett a faszból, csavaros dugóhúzót vágtam a tarok csövébe. tudtad -e, milyen magasra képes felspriccelni a vér? Na mindegy. Miután megdöglött, készítettem róla pár fotót, ezeket aztán kiakasztottam szerte a fákra. amelyre csak mentél az erdőben, mindenhol apám üveges halott szemeit láthattad, meg a nyakából kiálló dugóhúzót. A faszkalap nép meg azt hitte valami új politikai jelölt lehet. Én mondom, még szavaztak is volna rá, ha egy hulla indulhatott volna a választáson. Szerencse, hogy véget értek ezek a sötét szavazgatós idők. Összegzi a dolgokat, Gáspár. Így, hogy a hülyék nem nagyon szólhatnak bele a dolgokba, akár egy hullát is beültethetnénk a miniszterelnöki székbe. Kinyílt a világ! és robognak bele az emberkörmű éjszakába. Nem messze pásztorok egy havas réten betlehemi csillagokra vigyáznak, büdösödő musórondyok forgolódnak szemlentséjük mögött, ahogy a kristályos hószőnyek felett lebegő vakító fénygömböket nézik, ezeket a levitáló, pulzáló energiagolyókat. Majd az égre emelik tekintetüket, amin egy lángoló bárányt látnak átrepülni. Az állat fájdalmasan béget, ahogy feketedik a húsa. Biztos jel. Valahol ismét kifordult egy Messiás a világüszkösödő sebéből. Megváltana, de te is csak hógömb vagy, amit a sokáig rázogatnak. Ezüstös viharban koccintanának a csontocskák a gyermekkori traumákkal. Reggel még üvegablak voltál, estére már csak egy kupac üvegszilánk, amit lapátra sepernek, nehogy összevagdosson mindenkit maga körül. Mi történt? Délben a szomszéd hülye gyereket, Istent látták elszaladni, megint köveket haigált. Kluc, kluc, kluc, akadékoskodik a radiátor fiú. Mit mondott? Kérdezi Gáspár mennyhértet, de az csak a vállát rángatja. Azt kérdi, hová megyünk? Duruzsolja a padlón ide-oda guruló prostituált. Hát, én mindjárt felöklendezem a belső vázam. Te érted, mit klattyog? Csodálkozik Mennyért. Persze. Ütőtestül beszél. Összegzi a dolgot a kurva. Az én szakmámban mindenhez érteni kell. Annyi tárgyfetis hozott már össze a sors, hogy szinte minden tárgy nyelvén beszélek valamicskét. Egyszer órákon át kellett győzködnem arról egy melegvizes palackot, hogy bújjon ágyba és hevítse fel az egyik kuncsaftot. Egyszerűen nem tetszett neki a pali. Mondom, kisanyám, rossz szakmát választottál, itt aztán nem lehet válogatni. Akármilyen takonytestű orlik Rómeót is tüsszent a pofádba a világ, neked azt szeretgetni kell, még ki nem jönnek belőle a váladékok. Ezért fizet, és hidd el, utána mindenkinek jobb lesz. Azok, akiket feszítenek a belső nedvek, folyton csak borsot törnek mások orra alá. Akiket nem, azok csöndbe maradnak és némán várják a pusztulást." Na, jó! Mondd neki, hogy a kastélyba megyünk, az lesz már az otthona, mi több te leszel a tolmácsra. Na, hogy előrelépés ez mert mindenféle jött ment fasz helyett a kormány lengedező pöcsét szobogathatod. Büszke lesz rá anyukád, az, az istállóban tálóban célú emlős mutatvány. Holnaptól biztos több tehet fogadni. Kacag mennyért. Rendben! Az én nevem Bolívia, és csináltam már rosszabbat is, egyezik bele a nő. De mint hivatali tisztséggel felruházott hölgy, ragaszkodom hozzá, hogy megálljunk valahol szarni. Régóta tartogatom, és ha csak nincs az a kastély két percre innét, akkor bátran kijelenthetem, hogy nem bírom tovább. Jé! oda Sessói pár már is követelődzik, fogja a fejét menhét. legközelebb itt talál ki, hogy fizetést akar. – Vigyelj, te elszabadult vérrök, ide is szarhatok, de a senkinek sem lesz jó, ha csak nem erre izgultok, Mákocskáim! – fűzi hozzá Bolívia. A gondolatra még a limuzin is undorodva felberreg. – Én nem fogom szagolgatni egy kormányzati kommunikációs kuláját, mennyért. Ezt aztán szépen megcsináltad. Már ki sem dobhatjuk csak úgy a kocsiból, mert hivatalt adtál neki pár és batájával beletapos a fékbe. Vigyetek a fák közé, adja ki az utasítást a lábatlan kurva, és építsetek nekem hóból egy jó kis vécécsészét. Nem fogom a földre végezni a dolgom, akár egy kutya, csak hivatali személy vagyok. Pedig biztos csináltál már hosszabbat is, legyint mennyhért, Na gyere, angyalom, Gáspár, Markold alulról én meg majd a kopasz fejénél fogom. Egészen vad elképzelései vannak a párt hierarchiát illetően, de legalább lesz, aki fordítja nekünk a miniszterelnököt. Apropó, uram, ön maradjon addig az autóban. Jó ötlet ez, Mennyiért. Nem fogja elopni a járgányt és itt hagyni minket a jéggel baszott semmi közepén. oda Gáspár társának. – Ugyan, ugyan, kezdő politikus még! – válaszolja menyhért, és már kapják is ki az autóból az amputált nőt. A radiátorfiú egyedül marad a járgányban. A fagyos ablakon keresztül figyeli, ahogy különös, új ismerősei eltűnnek a sötét fák között. Nem egészen tudja, hová tegye magában a krampuszokat, ám ahogy felidézi, hogyan csattogtatták bőrostoraikat ott a fenyőpiramisnál, a gyomrát viszolygás kezdi szorongatni. Szörnyetegek dönti el magában. Ám a lábatlan, kezetlen nő valahogy szimpatikus neki. Halkan kuncorászni kezd, hogy hallja, hogy a fák közül menyhértel és gáspárral felesel. Ezt nevezitek ti Budinak? Hol az ülőkéje, szartobozok? Hol az átkozott lehúzója? Hol a beépített bidé? Építsetek egy jobbat! Gyúrjunk esetleg köré hóból egy egész fürdőszobát, a köré pedig öt csillagos szállodát, morog menyhért. A távolban lidergő kenyérvágókések aprítják az emberek árnyékát, csillagszórokból szőtt tüzes karikák hegyi oroszlánokra vadásznak az úzmarahullással gargalizáló ballangokban. Ragadozó madáretető köpködik a kék cínegék csontjait. A felhőkön hárfázó lány már felakasztotta magát egy villogó karácsonyfa égőre, miután apró hibát vétett az egyik zenedarabban. Minden este hibázik, minden este felakasztja magát. Pucér hullája előre hátra himbálódzik a jeges szélben a tarka színes kötél végén. A felhő, amiről lóg, kristálykönnyekkel siratja. Ez itt, az örökké való tél, feneketlen, jégvakolt gyomra. A hópihék fehérsak bábuk, amik megpróbálják kiütni a sötét éjszakát, a terpeszkedő fekete királynőt, aki az elföldelt emberek porrá őrölt csontját szívja a fenyőpipából, Miközben kőolajat szürcsöl egy porcelán teás csészéből, ébenszínű szemérem bundájában halálfejes műlepkék simogatják egymást rémálomporos poros szárnyakkal. A radiátor fiú a hűvös ablaknak támasztja homlokát, és szinte érzi, ahogy a jéghideg éjszaka megpróbál az agyába férkőzni, deres csontos ujjaival ellopni a benne lakozó hőt. Válaszul a fiú, egy pillanatra felforrósodik, az üvegre tapadt hópihék pedig megolvadnak és könyként csorognak végig az ablakon. A radiátor fiú ezen elmosolyodik. Senki sem beheti el tőle a hatalmat. Már csak ahhoz kell elég erősnek lennie, hogy megossza az erejét másokkal. A koponyája egy aula, amiben még mindig ott vízhangzik a nép könyörgése és éjjelzése. Ekkor különös dolog történik, halk sustorgás béleli ki a tudatát. Először azt hiszi, talán régi barátja a radiátor próbál neki üzenni. De nem, ez a hang, ez valami teljesen más. Ez maga a borzalom akupunktúrája, mintha szegek szurkálnák az agyredőit, vagy egy gigászi a csáprágóit csattogtatva az elméjébe kapaszkodna nyolc tűlábával. A suttogás, a síron túlról érkező kapirgáló sóhajok szövevénye, a föld fák nőtt fák visszafelé mormolt imádsága, a bőrövvel folytogatott gramofonok halálhörgése. Ekkor megfordul az abdakon túl a hóesés. A földre hullt pelyhek a levegőbe emelkednek és az autó reszkető reflektorfényében visszaszállnak az égbe. A kristálypihék ijedten menekülnek és a limuzin is nyűszíteni kezd. Valaki közeledik. Egy fekete alak szigorú kontúrja bontakozik ki a reflektorlámpák derengésében dögszak kúszik be az autó láthatatlan nyilásain, amitől még a padlón heverő peszgős pohár is rögtön megreped. Ahogy a közeledő, rongyos alakot figyeli, a radiátor fiú arcából kifut a vér, belesüpped a bőrülésbe, azt kívánja csak teljesen elnyelni őt, ahogy a lidérc közelebbér, a fénypászma kirajzolja borzalmas vonásait. A szörnyeteg szakadt birka szőr kabátot visel, a fején pedig levágott birka fejet. A bárány kék nyelve kicsüng a szájából, a halott szemek, akár a légy tojások. Mi már találkoztunk. Suttogja a rém valahol a fiú homloka mögött. A mumma idézi fel magában a lény nevét a radiátor fiú. Kerüld el, míg teheted, üzente egykor halott barátja a radiátor, amikor először megpillantotta a lidércet a fatörzsek között bóklászni, akkor nem látta az arcát, most pedig tudatosul benne, hogy volt a kép, nincs is arca. A feje akár egy tömb, egy hatalmas széndarab, fekete váza, amin a bárányfej csücsül. Ahogy a mumma közelebb araszol az autóhoz, a hó még gyorsabban ragaszkodik az égnek. Klaty-klaty, kiabál a fiú a fák között hahorászó krampuszoknak, de azok nem hallják vagy csak nem foglalkoznak panaszos nyűszítésével. Pár pillanat múlva a mumma már ott görnyedezik a radiátor fiú mellett, bámul befelé az ablakon a halott birka szemeivel. A limuzin pedig félelmében maga alá áll. Vaskos, sárga folyam spriccel ki a kipufogó csövéből. Tűnj innen! Tűnés! Üzeni gondolataival a rémült gyerek, de a fantom csak átcsorogott akár egy groteszk, földből kinőtt szobor, akár egy időn túli totem, a sejtelmes sutyorgás pedig szálkaként fúródik a gyerek agyába. A muma ekkor az ablakhoz emeli csontos fehér ujjait, melyek egy kártyalapot szorongatnak, az üveg meghajlik a rémakarata előtt és magától ereszkedni kezd. Elnyeli az autó velőszúrkáló szél szabadul be az utastérbe, összekócolja a radiátor fiú zsíros haját, jégdarát ültet a szemöldökébe, a gyerek pedig szembesül vele, micsoda legyőzhetetlen hideg tombol odakín szinte már elszégyelli magát, amiért azt gondolta, felveheti vele a harcot, a benne pislákoló aprócska lánggal. A kölyök felüvölt, a szemközti oldalajtóhoz tapad, hogy minél távolabb kerüljön a jelenéstől, de a muma kérlelhetetlen. Csak tartja felé azt a kártyalapot, benyújtja a lehúzott ablakon, és azt üzeni, vedd el, vedd fiú, vedd de a gyereknek ezt ágában sincs akár csak egy arasznyival is közelebb kerülni a rémhez, vagy a legyőzhetetlen télhez. Azt kívánja, bárcsak otthon lenne, ismét kikötözve a radiátorhoz, és a nyers hús rajta kacagna, ahogy a forró fém horpat melkasát sütögeti. Bárcsak ismét anya próbálná magába gyömöszölni őt, oda, ahol mindig karácsony van. Vedd el, és elmegyek. Üzeni a dög szellem. Erre a fiú bé levegőt vesz, és kinyújtja a kezét. Újai a felkínált kártyalapra fonódnak, mintha egy örökké valóság telne így el, ahogy mindketten szorítják azt az átkozott lapot. Majd a mumma enged, a kártya pedig a radiátor fiú kezében marad. Viszlát, fiú! Üzeni a téli szellem, majd lassan hátrálni kezd, Feloldódnak vonalai a sötét űrben, a limuzin ablaka ismét felhúzódik. Néhány pillanat múlva a sustorgás elhal, a hóesés pedig ismét megfordul. A pejhek szinte bűnbánóan kérezkednek vissza a földre, mintha azt mondanák, jaj, de bolondok is vagyunk, nézd el nekünk ezt a kellemetlen kis közjátékot. A fiú a kártyalapot forgatja a kezében, de az ábrától, amit a lapon lát, meghül a vére. Egy fejjel lefele csüngő ember szerepel rajta, az egyik lába, amin lógatják hosszan kinyújtva, a másik lába a térdénél behajlítva. Nehéz nem fenyegetésként értelmezni ezt a kártyát, a muma alig hanem azt tervezi, hogy fellógatja őt egy fára. A radiátor fiú nagyot ugrik amikor kivágódik az utastér rajta, De csak a két krampusz az, úgy hajtják belé a lábatlan prostit, mint ha valami szemetes zsák volna. Miniszterelnök úr, javaslom, keressen másik tolmácsot magának, mert ebben leprás vidrák döglődnek. Vicsorog menyhért. De inkább nem is részletezném, miféle szörnyűség kunkorodott elő belőle ott a fák között. Hmm, ez furcsa. Megolvadt a hó az autó körül. Motyogja pára, hogy megkerüli a limuzint. A radiátor fiú pedig szólni akar, hogy á, de hogy olvat meg. Egyszerűen a pihék a kocsi körül eltévesztették az irányt, de hamarosan visszatér mind. De visszanyeli a klatjogást, Rövidesen felberreg a motor, a limuzin pedig kilő az éjszakába. Hát, te meg mit a kezedben? Mutárs csak! – motyogja a földre fektetett prosti a fűtőtestkölyöknek. A radiátor fiú öbben, hogy most először szólt hozzá Bolívia, eddig úgy nézett át rajta a nő, mint a csak a kocsi egy tartozéka lenne. Lassan kinyújtja a kezét és megmutatja a termosztát fejet a nőnek. De az a fejét rázza. Ah, – Á, ah, a másik praszidat, mutasd, Döcsi! – mondja. A gyerek erre nagyot nyel és felfedi a mumától kapott kártyalapot. Ó, oh, mondjogja Bolívia, ez bizony egy tarotkártya." kártya az akasztott ember. Felismerem, egy időben magam is konyítottam Némicskét a mágikus kártyavetéshez. Igen, igen, akkoriban volt kezem is, amivel meg tudtam keverni a lapokat. Egy koponya zsugorító mester szeretője voltam, aki annyira élvezte a társaságomat, hogy a lelkemre kötötte, még a halála után is idézzem meg esténként, hogy kélhesse magát rajtam. Megtanított mindenféle okkult szarságra. Hogyan hozzak rontást egy házra, egy elásod ki Szárad békatetemmel, hogyan férkőzzek más emberek álmaiba, meg ilyesmi. Miután meghalt, a lelkét egy szappamba főztem. Aki azzal mosakszik, koszosabb lesz, mint fürdés előtt. Engem ugyan ne baszagasson a halála után. Pont elég az élőket kielégíteni, nehogy még a kopósószökevények is beálljanak a sorba. klut kak kak klut Kérdezi a radiátorfiú. Nem, hiszem, hogy bárki is meg akar ölni kölyök. Ez a kártyalap nem halált jelent, magyarázza a Prosti. Látod, az akasztott férfi nagyon is él a képen, ráadásul elégedetnek tűnik, ahogy ott csünk. elfogadta a sorsát. A gyökere az égben van, az élete viszont a földhöz köti. Azt üzeni, próbáld más perspektívából szemlélni a dolgokat. Fordítva, fejjel lefele, ha úgy tetszik. Érted? Klöty? Hogy miért? Mert a könnyebb így ráismerni, mi igaz és mi a hamis. Olykor, ha valamiről azt hiszed, hogy az igazság, de megnézed egy másik szögből, kiderül, hogy végig hazugság volt. A radiátor fiú ezen eltöpreng. A visszafelé hulló hópelyhekre gondol, ha abban a pillanatban őt is fellógatták volna a lábánál fogva, a megfordult hóesést sima hóesésnek látta volna. Ha valaki most csüngetné fejjel lefelé, ismét az égbe látná szállni a hópiéket. Nézd, amikor megszületik az ember, egyből a lábánál fogva a fejjel lógatják, hogy alaposan ráverjenek a segére. Pont mint az akasztott embert, fűzi hozzá Bolivia. Ha belegondolsz, ez azt jelenti, hogy életed első pillanatában fordítva láttad a világot. De vajon nem az volt az igazi világ? és is megfordította, kezdetét vette egy életed végéig tartó hazugság. Én örültem volna neki a legjobban, ha több embert hagytak volna élete végéig fejjel lefelé csüngeni. Több jutott volna az agyukba, és kevesebb a pöcsükbe. De hát mit tehet az ember? – Lik, klik, klaj! – töpreng hangosan a radiátor fiú. Nem egészen, kuncok Bolívia. Azt sem lehet kerekperec kijelenteni, hogy mindennek a fordítottja az igaz. Mert, mint említettem, ugye minden újszülöttet a lábuknál lógatnak először, és amit akkor látnak talán, az az igazi világ. De mi van, ha még az sem? Ha az igazi világ az volt, amikor még az anyja méhében lebegett? Sose tudni. A radiátor fiúnak eszébe kúsznak édesanyja szavai. Gyere csak, gyere, oda benne mindig karácsony van. Na szóval csak azt akarom mondani, hogy egy dolog biztos ebben a világban, hogy semmi sem biztos. A kifordított hazugság is hazugság és nem igazság. De tudod, miért mosolyog az akasztott ember ezen a lapot? Nem, nem azért, mert tudja, mi az igazság. De nem tud ő se. Azért vigyorog, mert látta már mindenféle szögből a dolgokat. És ez bizony több, mint amit sok ember elmondhat magáról. Klucy nyugtázta a dolgot a radiátorfiú, és elmereng, míg Gáspár meg nem szakítja a gondolatmenetét. Hamarosan érkezünk, miniszterelnök úr. Ha kicsit mereszti a szemét, láthatja. Előttünk van már a kastély.